Pista 8 Enigmele culturilor megalitice Everbury și Stonehenge constituie cele mai uimitoare construcții preistorice nu numai din insulele britanice, dar din întreaga lume. Ambele pot fi pe drept cuvânt comparate cu niște catedrale. V. Gordon Child nu știm de ce oamenii au simțit nevoia să ridice asemenea construcții colosale, fiind vorba de populații foarte primitive, nomazi, trăind din vânătoare și cules și necunoscând încă folosința metalelor. Nu știm de ce aceste construcții îmbrăcau forme geometrice foarte simple. Nu știm nici de ce unele dintre aceste construcții par a fi fost concepute în funcție de date astronomice precise. Denis Roș dacă pășești pe un dâmb acoperit cu iarbă sau cu tufe și copaci și dacă simți că această proeminență a fost cândva ridicată în mod artificial, atunci oprește-te. Sub dâmb, poate că un om a amenajat în vremurile preistorice un mormânturiaș. Ivar Lisner. Cromlech. Monument megalitic cu caracter sacru din epoca bronzului, al din mai multe pietre verticale dispuse în cerc, la distanțe egale în jurul unei pietre mai mari. Din dicționarul explicativ al limbii române 1975. Dolmen, monument funerar megalitic format dintr-o lespe de mare de piatră așezată orizontal pe altele dispuse vertical. Idem. Menhir, Monument megalitic, funerar sau de cult, întâlnit mai ales în provincia Bretanii sau în sudul Angliei, construit dintr-un bloc înalt de piatră necioplită, așezat vertical, izolat sau în grup. Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 1975 Stonehenge, Templu al Soarelui sau Observator Astronomic Misterioasele semne de pe megalitele din Morbihan, Malta, lagân al construcțiilor megalitice din Europa, hiperboreenii și populațiile preceltice. Nimeni n-a reușit încă să întocmească o statistică a monumentelor megalitice din Europa. O cifră ceva mai precisă, circa 200 aliniamente în cercuri de obicei concentrice, pare să existe pentru insulele britanice. În apusul și nordul Europei, ele sunt apreciate la 40.000 până la 50.000, uriașe blocuri de piatră necioplită, înfipte parțial în sol, fie izolat, fie sub formă de trilite, dolmene sau dispuse după o geometrie a cărei semnificație ne scapă. Au fost ridicate probabil între anii 3000 și 1500 înaintea erei noastre, în țările scandinave și insulele britanice, în nord-vestul Germaniei, în Bretania, Spania, Portugalia și până în insulele din Apusul Mediteranei. uria arc de monolite, trilite, lungi alei de piatră și cercuri mai mult sau mai puțin regulate, monumente ale unei sau unor culturi enigmatice, înfruntând. Timpul cu trăinicia și durabilitatea pietrei În grecește, megas înseamnă mare, iar litos este piatra, așadar pietre mari Trilitele, două pietre înfipte vertical în sol, acoperite de o placă orizontală Marchează de obicei un mormânt și se mai numesc dolmene, termen de origine celtă, bretonă Taol este masă, iar men înseamnă piatră fiindcă, într-adevăr, ele seamănă cu niște imense mese de piatră. Menhirul este tot de origine celtă, hir înseamnă lung, iar cromlehul, prin care sunt desemnate aliniamentele circulare, provine din velșă, crom înseamnă oval și leh, piatră. Nu este o simplă întâmplare că termeni ca adolmen cromleh și menhir sunt printre cele care s-au păstrat din limba celților O ramură a familiei limbilor indo-europene Astăzi reprezentată mai ales în irlandeză, galica scoțiană, velșă și bretonă În mileniul I înaintea erei noastre Triburile de celți populeau mai ales teritoriile de azi ale Franței, Marii Britanii, Irlandei, Belgiei, Nordul Spaniei și Italiei este firesc ca denumirile acestea să fie de origine celtă, de vreme ce respectivele monumente megalitice se află pe teritoriile locuite odinioară de celți, ceea ce nu înseamnă că celții sunt constructorii lor. Câțiva dintre cercetătorii mai noi au emis ipoteza că sunt mult mai vechi, că populațiile celte le-au preluat ca atare, dându-le aceeași destinație. Oamenii de știință au căutat o explicație a faptului că imensa majoritate a monumentelor megalitice se găsesc în regiunile de litoral sau, în orice caz, nu prea departe în interiorul acestor regiuni. Să fi fost ele oare închinate unor divinități ale mării? Sau poate că explicația este mai simplă. Regiunile de litoral au avut întotdeauna un avans în ce privește evoluția față de cele din interior, Marile culturi s-au dezvoltat în Mesopotamia, udată de tigru și eufrat și mărginită de Golful Persic, regiunea golfului, cum mi se spune din ce în ce mai frecvent astăzi, pe coastele Asiei mici, în regiunea Măriegeie și a Mediteranei, în general. Marea și navigația au fost cei mai mari pedagogi ai umanității. Mările au promovat capacitatea de creație a oamenilor, i-au făcut inventiv și le-au stimulat inteligența prin schimbul de idei cu popoare depărtate. Citat din Lisnar Cine sunt prin urmare constructorii ciudatelor monumente? Care scop serveau ele? Putem oare vorbi despre o cultură megalitică? Monumentele megalitice i-au preocupat pe oamenii de știință încă din evul mediu. În secolul XII, Geraldus Cambrensis, Cambria este numele medieval al țării galilor, scria Odinioară se găsea în Irlanda o imensă îngrămădire de pietre numită Dansul Uriașilor, deoarece niște uriași ar fi adus aceste blocuri de piatră din regiunile cele mai depărtate ale Africii, apoi le-au așezat pe câmpia de la Chilarney, nu departe de Naas și... Toată lumea admira atât greutatea enormă a acestor blocuri, cât și aranjamentul lor armonios. Conform unei tradiții engleze, regele Aurelius Ambrosius ar fi pus ca aceste pietre să fie transportate din Irlanda în Marea Britanie cu ajutorul vrăjitorului Merlin. Se pare că această tradiție s-a păstrat vreme de veacuri. De ea pomenesc mai mulți autori. De la cronicarul Geoffrey of Monmouth, circa 1100-1154, și până la Olaus Magnus, eruditul învățat din Uppsala, care, în Historia de Gentibus Septentrionalibus 1555, vorbește și el de Corea Gigantum, Dansul Urșilor. În 1575, Camden emite ipoteza că Stonehenge este un monument funerar, în 1620, Inigo Jones, arhitectul preferat al regelui Iacob I, publică o lucrare conținând gravuri admirabile și planșe în care reconstituia monumentul de la Stonehenge, demonstrând că era un templu roman. În 1665, John Aubrey, îl contrazice afirmând că era un sanctuar druidic. Primul care a remarcat că intrarea complexului megalitic de la Stonehenge este orientată după soare a fost Stuckley în 1724, care de aici trăgea concluzia că este o construcție ridicată de preoți egipteni refugiați în Anglia. Abia în secolul XIX, James Ferguson redactează primul studiu științific fundamentat despre monumentele megalitice europene, iar la sfârșitul secolului, în 1895, Barclay este în măsură să întocmească o amplă bibliografie în legătură cu această temă. În Franța, aceste preocupări sunt mai sporadice. Monumentele megalitice din Bretania au trezit în vremurile mai noi interesul a doi ofițeri, amiralul Réveillier și comandantul Devoir, care au întreprins aici cercetări și au redactat studii documentare citate de toți cercetătorii din zilele noastre. Niciunul dintre cercetătorii care s-au ocupat de aceste construcții megalitice n-a pus la îndoială caracterul lor de cult. Importanța pe care constructorii o acordau sanctuarului de la Stonehenge, de pildă, reiese și din faptul că dacă mare parte din blocurile de gresie au fost extrase din carierele învecinate, altele provin de la mari depărtări, din munții Presley, aflați la 300 km distanță. Ipoteza lui Gowland că aceste blocuri foarte grele ar fi fost cărate aici de ghețari nu pare să fie confirmată de structura reliefului. Specialiștii înclină să crede că au fost aduse pe calea apei prin metode asemănătoare celor folosite la transportarea pietrelor pentru Marea Piramidă de la Gizeh, dar nu este exclusă nici proveniența de la cariere învecinate astăzi dispărute. Deși, după cum vedem, ipotezele nu lipsesc, chestiunea transportului megalitelor este departe de a fi găsit explicație cât de cât mulțumitoare, la Baniu, lângă Somiur, există o piatră de mormânt lungă de 18,6 metri și lată aproximativ de 5 metri. Oarecum a fost ea transportată de oamenii de acum 4 milenii? Semnificativă în această privință este o întâmplare relatată și de listener în documentata lucrare din care am mai citat în anul 1840. La construcția unui pod, inginerii au hotărât să folosească unul dintre marile megalite din regiunea Somiur. Pentru a transporta uriașa piatră până pe malul râului, au trebuit să fie folosiți 36 boi și numeroși tăvăluci din trunchiuri de stejar, fiecare dintre trunchiuri cu diametrul de un metru. Ne închipuim ce dificultăți ridica un asemenea transport în urmă cu 3500-4000 de ani, când animalele de povară erau rare, tăierea copacilor și confecționarea frânghiilor se făceau cu mijloace primitive, iar distanțele de parcurs erau de multe ori enorme. Tot așa trebuie să avem în vedere că megalitul de la Somiur, care, după ce vreme de milenii a străjuit un mormânt, a fost folosit de oamenii practici ai secolului XIX să le înlesnească trecerea peste un râu. Nu era nici pe departe cel mai greu o piatră din dolmenul Mount Brown, Irlanda, cântărește circa 100 tone, iar la Loc Kier, pe malul golfului Morbihan, celebru menhir Maner Hrolk, în cel tabretonă Piatra Zânelor, măsura înainte de a se prăbuși sfărâmându-se în patru fragmente peste 20 metri și cântărea 347 tone. Pentru transportarea unui volum de piatră egal cu cel al menhirului de la Loc Mariacher, ar fi astăzi necesare 5 dintre cele mai moderne vagoane de cale ferată. Dintre complexele megalitice aflate în insulele britanice, două, cele de la Stonehenge și Everbury, se detașează net prin dimensiunile lor impresionante ingeniozitatea concepției și execuția care a cerut un volum uriaș de muncă. Pentru Stonehenge, metodele moderne de datare au stabilit o vechime de 3500-4000 de ani. Datarea a fost posibilă datorită faptului că în 1950 s-au găsit în mormintele de aici resturi provenite din incinerări care, cercetate prin metoda radiocarbonului, au dat o vechime situată între 2123 și 1573 înaintea erei noastre. Cercetările arheologice par să confirme această datare, totuși aproximativă. S-a stabilit că blocurile au fost prelucrate cu unelte de piatră, asemenea unelte fiind de altfel găsite și în numeroasele morminte descoperite în împrejurimi și contemporane cu sanctuarul. Timpul n-a cruțat complexul megalitic de la Stonehenge. Mărturii scrise arată că una dintre cele mai mari pietre s-a prăbușit din poziție ei verticală cu puțin înainte de 1574, alta în 1620. Un trilit s-a răsturnat la 3 ianuarie 1797 și altul la 31 decembrie 1900. Blocul cel mai mare, cunoscut sub numele de Long Stone a căzut la 2 noiembrie 1911. De fapt, data prăbușirii nu are nici cine știe ce importanță, iar cauza este mereu aceeași timpul. Măcinate de intemperii vreme de milenii, plăcile orizontale ale dolmenelor de pildă se dezechilibrează și nici măcar nu este nevoie de vânt prea puternic ca să le răstoarne. Eva Bari, menționat prima oară într-o Cartea regelui Athelstan din anul 939, aflat la numai 22 km de Stonehenge, are de asemenea dimensiuni impresionante. La origine era alcătuit din 650 blocuri de piatră dispuse în cercuri, stone circles, sau în aliniamente, stone avenues), dar multe dintre blocuri au fost ulterior deplasate în parte din pricina zelului exagerat al unor călugări din evul mediu-timporiu, în parte pentru a fi utilizate la alte construcții. De altfel, satul Evabarii se ridică în mijlocul cercului de megalite în alte de 4 metri, ceea ce fără îndoială că e în avantajul aspectului pitoresc al așezării, dar îngreunează mult cercetările arheologilor. Asupra scopului complicatei construcții de la Stonehenge, părerile specialiștilor diferă. Ipoteza emisă de James Ferguson în 1872, că ar fi un lăcaș consacrat cultului soarelui, a prevalat multă vreme, iar cercetările din 1880 ale lui Sir Flanders, Petrie, care mai târziu își va cuceri incontestabile merite în domeniul egiptologiei, au dus la aceeași concluzie. În favoarea ei pare să pledeze însuși planul construcției, la mijloc se află așa zisa piatra altarului, în jurul căreia sunt pietre înalte de 2 până la 2,5 metri, dispuse în formă de potcoavă. O altă potcoavă exterioară este formată din 5 trilite mari, încercuite de 30 de pietre înalte de 4,5 metri și acoperite cu o cunună de pietre plate. Ansamblul este înconjurat de un zid de pământ perfect circular, al cărui diametru măsoară 110 metri. Un drum destul de larg duce către acest ansamblu, piatra altarului, aflându-se la capătul axei medie a acestui drum. Ori, în milenul 2, înaintea erei noastre, această axă medie era îndreptată în ziua solstițiului de vară, 21 iunie, exact către punctul din care răsărea soarele. Ipoteza după care Stonehenge ar fi fost un sanctuar dedicat cultului soarelui a găsit după Ferguson și Flinders Petrie numeroși adepți. Chiar în zilele noastre, autor ca Fernand Neil, n-au exclus-o, deși alți cercetători înclină către o ipoteză mai nouă, având adepți mai cu seamă printre astronomi. Referindu-se la orientarea axei medii, listener este de părere, citez, Chiar dacă ar fi așa, este totuși greșit ca din aceasta să tragem pur și simplu concluzia că Stonehenge a fost un templu al soarelui. Cele mai multe sanctuare și cele mai vechi morminte, de asemenea toate catedralele noastre, privesc către est, acolo de unde răsare soarele. Încheiat citatul. Majoritatea monumentelor megalitice servea și ca loc de sepultură. La cele mai recente, Piatra terminală prezintă o cavitate rotundă sau ovală. În accepția constructorilor, ea era menită să primească sufletul celui înmormântat. Poate că aici se depuneau și hrana și băutura destinate de cedatului. Același Ivar lisner este de părere că scobiturile care s-au păstrat până astăzi în casele vechi din regiunea cursului superior al Ronului Constituie o perpetuare a acestei tradiții străvechi, deși populația din partea locului nu-i mai cunoaște semnificația. Cultul morților era oare legat de cel al soarelui? Nici această ipoteză nu poate fi categoric exclusă. Poate că la început locul de sepultură servea numai pentru oficierea riturilor legate de cultul morților, apoi monumentele înmulțindu-se și extinzându-se după un plan anume, Ansamblul respectiv a devenit sanctuarul unui trib sau chiar al mai multor triburi Fiindcă este limpede că marile ansambluri ca Stonehenge sau Avebury Construite după planuri complicate a căror semnificație nu este prea lămurită Nu puteau fi numai morminte Deși probabil că au avut inițial această destinație împletită firesc cu cea legată de comemorarea morților Eva Barry, de pildă, are, potrivit lui Ferguson, o suprafață de cinciori ori cât cea a Bisericii Sfântul Petru din Roma și poate cuprinde 250.000 de persoane așezate sau o jumătate de milion stând în picioare. În sfârșit, o a treia ipoteză susținută de Norman Lockyer încă din 1906, afirmă că unele ansambluri megalitice și îndeosebi Stonehenge au fost observatoare astronomice. Această ipoteză explică și legătura cu vechiul cult al Soarelui. Până în zilele noastre, la 21 iunie, ziua solstițiului de vară, la Stonehenge se desfășoară o sărbătoare populară tradițională. Conform unui vechi obicei, scrie Lochier, populația din Salisbury și din localitățile înconjurătoare, se adună aici în ziua solstițiului de vară pentru a asista la răsăritul Soarelui. Ipoteza lui Lochier pare să fie confirmată de faptul că Orientarea Generală a Monumentului în direcția răsăritului Soarelui, la 21 iunie, așadar linia care ar trece exact prin vârful acelei ciudate Hillstone, ținând seama de precesia datei respective, corespunde anului 1850, înaintea erei noastre. Ori, după cum am văzut, măsurătorile cu carbon 14 au dat o vechime, cuprinzând o aproximație în lăuntrul cărea se situează, cam la jumătate, și anul 1850, înaintea erei noastre, când, în ziua solstițiului de vară, linia imaginată de lochier este riguros orientată către punctul din care răsare soarele, cu toate acestea, câțiva oameni de știință din zilele noastre nu se declară satisfăcuți de explicațiile date de Lockeer, orientării monumentului de la Stonehenge, între alți cercetători și englezul Richard Atkinson, care le califică drept ipoteze mai mult decât improbabile. Vedem așadar că, în ciuda numeroaselor ipoteze și explicații date de arheologi și istorici, arhitecți și astronomi, Construcțiile megalitice își păstrează tainele peste milenii până în zilele noastre. De aceea pare justificată remarca unui autor contemporan ca Denis Roche. Citez. Interpretarea marilor construcții rectilinii sau circulare ale megalitelor este cât se poate de îndoielnică. A spune despre aliniamente sau cromlehuri, Că fac parte dintr-un ansamblu cultural sau magic nu -i explică nimic decât doar faptul neîndoielnic că nu ne stă în putință să concepem o manifestare arhitecturală de neînțeles, altfel decât sub un unghi religios. Dar de ce oare când este vorba de vremuri preistorice, orice fapt indescifrabil îl atribuim unei practici religioase sau parareligioase? de parcă ne-am grăbit să ne convingem singuri de vasi permanența terorilor care bântuiau sufletele strămoșilor noștri depărtați. Dar această problemă de ordin foarte general își pierde, minune înfăptuite de aceste pietre, orice interes în fața aliniamentelor. Aici devine manifestă stupiditatea oricărei încercări de interpretare subiectivă dacă ne vom da o la să luăm în considerație faptul că nu știm absolut nimic precis despre aliniamente și despre cromlehuri. Încheiat citatul. Se cuvine precizat că Denis Roche se referă mai ales la monumentele megalitice din Bretania, Carnac, Menec și așa mai departe. Cele din insulele britanice ocupă un spațiu modest în lucrarea lui Or, tocmai uriașul complex megalitic de la Stonehenge, situat în câmpia din apropiere de Salisbury A constituit obiect de studiu pentru marea majoritate a cercetătorilor preocupați de această problemă Ipoteza lui Lochier în ciuda adversarilor ei, se menține cu tenacitate sprijinită între alții de Kirkebush și, până la un punct, de Henning care pledează pentru un templu dedicat probabil zeului solar, Borvon. Alții, ca Shuhard, preferă termenul sanctuar celui de templu și atrag atenția asupra faptului că pe o rază de circa 3 km în jurul Stonehenge-lui s-au găsit numeroase morminte și mărturii ale unui cult al morților. Potrivit aceluiași Shuhard, pista circulară servea pentru curse de care, de asemenea, o manifestare ce ține de cultul morților. Iliada nu ne informează oare că Ahile a organizat curse pentru a celebra memoria lui Patrocle? Arată Richard Henning în sprijinul acestei ipoteze. N-ar fi nimic extraordinar ca și la Stonehenge lucrurile să se fi petrecut la fel. Este o ipoteză interesantă, dar care în argumente se izbește de unele dificultăți de ordin istoric, în urmă cu 3.500-4.000 de ani, atelajele erau în insulele britanice, dacă nu inexistente, în orice caz, extrem de rare. Cea mai mare enigmă a monumentelor megalitice o constituie ciudatele semne gravate. Este de părere Ivar Lisner, referindu-se la descoperirile unor cercetători francezi în regiunea Morbihan, pe coasta sudică a Bretaniei. Este vorba de Marte și Saint-Just-Pecar, de asemenea, de zaharile ruzei, care au lucrat vreme de patru decenii în Morbihan, descoperind o seamă de semne gravate în dolmene și pietre de mormânt, semne asupra cărora nu mai există astăzi nicio îndoială că sunt contemporane cu însăși construcțiile megalitice. Descoperirea acestor semne gravate n-a fost deloc o treabă ușoară. Ea este relativ recentă, deși mențiunile scrise despre respectivele monumente au, cum am văzut, o vechime de câteva veacuri. Cum se face atunci că niciunul dintre autorii mai vechi nu pomenește de aceste semne? Explicația reiese din următoarea întâmplare. Câțiva cercetători au descoperit câteva semne pe una dintre pietrele dolmenului Kerham. În anul următor au revenit înarmați cu aparatura necesară lorii de fotografii. Dar semnele dispăruseră. Cum oare era posibil ca niște semne care rezistaseră vreme de aproape 4.000 de ani să dispară în cursul unui singur an? Unul dintre cercetători, nemulțumit de explicațiile care mai de care mai fantastice avansate de colegii lui, a rămas să privească oren șir monolitul cu pricina. Și iată că la un moment dat, când soarele se afla într-o anumită poziție, semnele apărură brusc, devenind din ce în ce mai clare. Explicația era deci dintre cele mai simple, semnele nu erau vizibile decât în anumite condiții de lumină. Cazul dolmenului Kerham nu este nici de cum izolat. Un alt dolmen, celebrul tabl de Marchand, situat în apropiere de Loc Mariac, cunoscut și descris încă din 1814, are gravat un soare. Unii oameni de știință au menționat și reprodus această gravură, încercând să o explice. Alții au negat pur și simplu existența, atribuind-o imaginației fertile a celor din tâi. Și totuși, soarele de pe masa negustorilor exista, dar era vizibil numai între orele 16 și 17. Nu este mai puțin adevărat că multe semne gravate pe dolmene și menhire au dispărut de-a lungul vremii, proces care continuă și în zilele noastre. Vina o poartă vânturile frecvente în regiunile de coastă bretone, furtunile și ploaia, apoi diferențele de temperatură, aerul sărat al mării, mușchiul de piatră și lichenii, eroziunea care vreme de patru milenii au întreprins asupra pietrelor, o acțiune distrugătoare lentă și continuă. Ceva mai bine s-au păstrat semnele care în decursul vremii au fost acoperite de pământ sau nisip, astfel că nu devin vizibile decât după înlăturarea unui strat de la baza megalitului respectiv, acolo unde este înfipt în sol. Acesta este cazul menhirului de la Manio, la baza căruia un cercetător cu inițiativă a descoperit semne clare reprezentând linii șerpuite a căror semnificație nu se cunoaște. Semnele reprezintă atât forme geometrice mai mult sau mai puțin regulate, cât și obiecte. Pe o piatră de dolmen, dezvelită în 1863-1864, la Mane lud lângă Loc-Mariac, de către René-Gal, sunt reprezentate în stânga topoare de piatră, iar în dreapta nave. Pe dolmenul de la Petit Mon, lângă Arzon, studiat încă din 1865, Zahariloruzi a descoperit o imagine unică tălpile picioarelor unui om. În general, oamenii nu sunt reprezentați în imaginile de pe dolmenele și menhirele din Morbihan, ceea ce le deosebește fundamental de desenele rupestre din sudul Franței și nord-vestul Spaniei, datând din perioada magdaleniană. În acea perioadă, omul trebuia să execute picturile murale și sculpturale într-un fel naturalist, pentru ca imaginea și animalul reprezentat să devină identice. Numai astfel, credea el, influențând imaginea sau sculptura, căpăta putere și asupra animalului reprezentat. Din potrivă, semnele gravate pe monumentele megalitice au fost executate de către oameni care, în tendința lor de a criptografia reprezentările, au găsit mijloace eficace de simplificare, Aici nu mai este vorba de artă, ci ideile sunt exprimate prin simboluri, prin desene emblematice. Cum aceste simboluri au fost în cel mai înalt grad schematizate, ele constituie pentru noi o mare enigmă. În cele mai multe cazuri, sensul ideogramelor scapă complet înțelegerii noastre. Citat din Lisner. Printre animalele reprezentate pe monumentele megalitice sunt șerpii, bovinele și insectele. Vietățile marine, îndeosebi cefalopodele, calmari, sepii, sunt destul de frecvente reprezentate pe așa zisele alei acoperite, situate în regiunile de litoral, dar niciodată pe dolmene, nici măcar pe cele aflate în imediata apropiere a mării. De ce n-au gravat oamenii epocii megalitice cefalopode în pietrele dolmenelor? Iată încă una dintre întrebările care nu și-au găsit încă răspunsul.